Kniha 3.18. 18 Vasišta pravil Lílá byla zmatena, pomyslela si. Je divné, že se tito lidé vyskytují na obou místech zároveň, tam, kde jsem je viděla ve svém rozjímání, i zde přímo přede mnou. Tak jako lze horu vidět v zrcadle i mimo něj, lze toto stvoření vidět ve vlastním vědomí i mimo něj. Ale co z toho je skutečné a co jen odraz? Musím to zjistit od bohyně Sara Svatý. Modlila se k bohyni, až ji uviděla sedět před sebou. Lílá se zeptala. „O bohyně, snažně tě prosím o vysvětlení. To, v čem se tento svět zrcadlí, je naprosto čiré, nedělitelné a nelze to poznat. Svět existuje v tom jako zrcadlový odraz a vně toho jako pevná hmota. Co z toho je skutečné a co je jen odraz? Sarasvatý pravila. Nejprve mi prosím pověst, co pokládáš za skutečné a co za neskutečné. Lílá odpověděla. To, že jsem tady a ty si přede mnou považuji za skutečné. Sféru, kde se nyní nachází můj manžel, považuji za neskutečnou. Sarasvatý pravila. Jak může být důsledkem skutečného neskutečné? Mezi důsledkem a příčinou není žádný zásadní rozdíl. Hliněná nádoba udrží vodu, zatímco její příčina jiše je hlína vodu neudrží, ale tento zdánlivý rozdíl vzniká jen dalšími příčinami, které do toho vstupují. Jaká byla hmotná příčina narození tvého manžela? Jen hmotný důsledek má hmotnou příčinu. Pokud nenalezneš k danému následku bezprostřední příčinu, pak jistě existovala tato příčina v minulosti ve vzpomínce. Vzpomínka je stejně jako prostor prázdná. Celé stvoření je důsledkem této prázdnoty, proto i stvoření je prázdné. Stejně jako narození tvého manžela je jen iluzorní výtvor vzpomínky, tak vše, co je stvořeno, vidím jako iluzorní důsledek představivosti. Budu ti vyprávět příběh, který ukazuje snovou podstatu stvoření. V čirém vědomí v koutku mysli stvořitele stojí svatyně s modrou kopulí jako nebeskou klenbou podpíranou horou méru. Je v ní čtrnáct pokojů, co by vesmírů. Tři pukliny tvoří tři světy, v nichž jako lampa září slunce. Hromádky hlíny jsou horami, mraveniště jsou městy a louže jsou oceány. Takové je stvoření, čili vesmír. A v jednom malém kousku vesmíru žil svatý muž se svojí ženou a dětmi. Měl dobré zdraví, ničeho se nebál a dobře vykonával své náboženské i společenské povinnosti.